Dobar dan svima. Nastavljamo sa knjigom Naci Soci od Josefa Goebbelsa. Ovo će biti zadnji deo koji ćemo pročitati. Tako da hajde da nastavimo. Stegli smo do stavke. Rat i pacifizam. Vi uvek stvarate probleme. Vi ne želite mir i red. Vi želite sukop. Rat će biti poslednji biser vaše mudrosti. Sada zvučite kao da ćete se rasplakati, govorite o miru, ono što imamo danas. Da li je to mir, da li je mir kada su milioni na ulicama bez posla, bez hrane, da li je mir kada mala deca umiru od gladi, kada su naše ljudi svedeni na prosjačenje, kada je ova jednom napredna Nemačka počela nalikovati pustinji, Što smo iskusili od 1918. rat je bez kraja, ali, a taj rat postaje svakim danom sve opakiji i brutalniji. Pogledajte u navode internacionalne razmene deonicama. To su ratni izveštaji iz stožera gospodarskog rata i vidite nemočki ranici i njihove porodice su mrtvi ili umiru za taj rat. To je vaš mir, to je mir groblja. Vaša zapoved je okrutna i zapoved smrti. No zapravo, dobri prijatelji, mi to ne želimo. Mi ćemo pozvati na borbu protiv toga. Pozvat ljude da su slobode svojih mučitelja te da slome lance kojima su nas židova i okovali. Samo borba za pravi mir može nas odvesti od smrti naroda i nacije. Večno načajelo prirode nije pravda već snaga. I upravo zbog toga mi želimo očvasnuti našu naciju kako bi mogla preživjeti borbu života. Pacifizam ne osigurova mir, čak suprotno. Povest, to jest istorija, pokazuje kako oni ljudi koji više nisu bili spremni i željeni braniti svoje postojanje, ako je potrebno i sa silom, na kare su uvijek dolazili do poniženja. To bi otprilike opisalo naš srpski narod. Mi ćemo zaštititi naš narod od takve sudbine, oni će uzdignuti... Oni će se uzdignuti u jakoj volji i duhu, oni neće biti poniženi poput izopčenika međunarodima. Mi želimo svoja prava, a ta prava su sloboda, hleb i životni prostor. Ako su nam uskaćena ta prava, mi ćemo se boriti za njih. Dobra, dobra kvota. Borba za slobodu, kruh i životni prostor, to jest hleb i životni prostor je svačiji posao, od najveći do najmanje građina, to je od odvažnosti za... Čitavu naciju. Ujedina snaga, 80 miliona Nemaca, određen za preživljavanje ići će daljim putem prema osiguravanju mira, nego li bilo koja laž o ljudskim pravima. Dobra stavka. Sljedeća stavka, Nemačka sloboda. Što će biti na kraju kao rezultat svega ovoga? Završni rezultat bit, bit će sloboda Nemačko naroda na Nemačkom tlu. O sloboda osiguraće će hleb i život svakome radišnom Nemcu. To pribavlja samo po sebi one moralne i duhovne snage sa kojima ćemo obelišiti ovo novo stoleće, to jest ovaj novi vek. Mi želimo postići više sa tom slobodom nego samo sa, sus, sa novim sustavom, to je zakonom. Mi želimo stvoriti... Novoga čoveka koji će uz uvete boljega sveta, koje ćemo postići, moći napredovati u budućnosti. Budućnost će biti naša ili uopšte će biti. Liberalizam će umreti kako bi socijalizam mogao živjeti. Marksizam će umreti kako bi nacionalizam mogao živjeti. Tada ćemo oblikovati novu Nemačku, nacionalistički, socijalistički treći rajh. Sada sledi kratka biografija Josefa Goebbelsa. Kraj knjige. To je stol i kraj knjige sa moja ostaša biografija. Paul Josef Gebel rođen je 29. listopada 1897. u Rajdu, Nemaškoj. Njegovi roditelji, Katarina i Fritz Goebbels, odgledali su u strogom hrišćanskom duhu U nadi da će poslati sveštenik ili kako bi hrvati napisali svećenik. Ali mladi Joseph još je u najranijoj mladosti pokazao skronost prema književnosti te se upisuje na fakultet filozofije, povesti i umetnosti u Bonu. Svoje studentske dane provodi na raznim sveučelištima od Freiburga, Würzburga, Külna, Frankfurta, Münchena i Berlina svedo Heidelberg gde je pože doktorat iz istorije i filozofiji isticao se kao iznimno dobar i inteligentan student sa zapoženom darom govore i pisanja, kovi će biti od neprocenjive važnosti u njegovom daljem životu. Po zaošetku studija okušao se kao kliževik, te piše nekoliko drama i romana, ali zbog kritičnosti prema tašćem društu niti jedno delo mu nikada nije obavljeno. to Uh, tokom svoga detinstva bio je dosta sklon bolestima pa tako s već od 7. godine živi sa lakšim invaliditetom jedna noga mu je bila kraća od druge za 5 cm. To je dosta zapravo. 5 cm. Da, to je baš puno. Od čega nije primam nema Uo iskustvo kompro Svetskog grada. Tokom rata bio je simpatizer Tokom rata bio je simpatizer boljševičke revolucije, stranim liberalne vajmarske republike te jačanjem komunističke partije u bavarskoj hvata pravo lice komunizma te se pridružuje novonastaloj naciosocijalističkoj stranci. Iako se u početku nije slagao sa Adolf Hitlerom, vrlo brzo postoji jedan od njegovih najodanijih suradnika, te najboljih osobnih prijatelja. Evo vidimo da su ustvarinjaca socijalisti bili, bili komunisti u početku, to jest dosta njih. A Gebles je bio jako bitan član. Svoje... Dojmovi o Hitleru u ranim danima političkog delovanje zapisaju svoj dnevnik. Hitler je govorio tri sala, brilijantno. Možda tri sata, ne tri sala. Ovde je greška u pisanju. Hitler je govorio tri sata, briljantno. On te zaista može naterati da posumnjaš u sve vlastite nazore, to jest poglede. Sada sam u potpunosti popustio pred njime, klanjam se većemu čoveku, političkom geniju. U studenom je 1926. Hitler šalje Geba u Berlin, tada uglavnom prokomunistički grad, sa zadatkom što boljega širenja nacijalsocialističke promičbe, tj. propagande među stanovnicima glavnog grada, ali šire. Zbog svojih zastuga 1928. postaje šef propagande NSDAPA, a 1933. kada pobeđuju na izborima Hitler postaje kancelar imenovanje Imenuje Goebbelsa ministrom, ministrom propagande. Postoja pred sebe težak zadatak oslobađanje, oslobađanje ovde greška u pisanju, oslobađanje, reba oslobođenje nemačke umetnosti. Medija te umetničke scene iz okova židova te vraćanje u ruke nemačkome narodu. S obuhvatnom medijskom i umetničkom kampanjom Širio je ideal slobode arijevskog čoveka te kulturne tradicije arijevskih naroda. Ali napadao je za opačenu i književnost koja je pokušala bogatu nemačku kulturu zavesti na stramputicu. Također, postavio je temeje nemačke filmske industrije te radio programa. Zaista, zaista fascinantno. Tokom drugog svetskog rata svojim je govorima, pisanjima te delovanjem u velike pridonio pridonio očuvanju nemačkog morala sve do posljednog dana Rajha osto je zapamćen po svojem nenadmašnom govoru u Rajstagu kada je pozvao nemočki narod na potpuni rat, Total Krieg, kojim je mobilizirao čitavu naciju borbu to je loše poprično bolševički ali šta ćemo 20. srpnja 1944. odigrao ključnu ulogu u razbijanju zavera i Pokušaja svrgavanja Adolfa Hitlera otkrivši zaveru te obaveštavanjem Hitlera i Himmlera o njoj. Poslije dana rata prove zajedno Hitlerom u njegovom bunkiru u Berlinu. Bio osoba u koju je Firer najviše verovao. Te zbog toga zatražio od Kieblasa da preozmuju u kancelara nakon Hitlerovog samubistva. Prema rečima očevidaca bio je to mučan razgovor koji je trebal nekoliko sati nakon čega su Njih dvojca je izašli zajedno van, vidno potreseni, te mu se Hitler obratio rečima u tebe sam uvijek u tebe sam se uvijek mogao pouzdati. To je tebi sam uvek mogao verovati. I to je kraj knjige. Zaista fascinantna knjiga. Bilo mi je čast čititi. To je bilo to. Sljedeća knjiga koji ću čitati, ne znam koja će biti, ali bit će isto nešto interesantno, što niko nije radio, tako da hvala što ste bili tu i živela pobjeda.